Egu berri kantu zeuskal artistak zuzenean, egu erditaik horremata arte. etorri entzulee beste egun betez hemen gara eguberri kantuz esaio berezi honetan eguberri giroan e, ba artista zumbaitzu ekarrarazten ditugu estudioera eta dakizenez ba zuzenekoak ere eskaintzen dizkigute e, gaur ezgara urrun joan e, ba, hemen bizilagunak bait ditugu xabe taldekoak eta beraiek izango ditugu garkuan gomita gurtuko ditugu eguerdion Esan e. dut, bizilagunak mendik bizi baitzarete. Eh? Bai. Denak eh, ziburu doniban eloitzunen gurukuak? Eta, eta, eta augunia ere. <laughs> <laughs> Noski horruina, bai. <laughs> em, isabe, taldeaz mintzatuko gara gaur, zuen taldeaz eh, esango dugu zuek zaretela, ez eh, taldearen bihotza nola baina ez bakarrik bakarrik, esan genezakea. Hori da, gehitu zeizkigu bilagun momentukotz eta irugagen baten eh. Zer esperoan gaude ere bai, beraz uh -huh. bai. bai, bai, bai. Beñat eta Xabi Bizkai ditugu gurean gaur, estudioetan, baina ez dira bakarrik, gaur, ba, Vicente Irabide eta Xabi Iarte rei hemen e, tresna singuraturik gaude. <laughs> tresna bereziak ere badira, kitarra gain eta batez erezuk Beñat zer zer ekarri du instrumentu bezala. Bai, beraz, intzunenoze akmonium indiaja. Ja, eh, Xariskusoinuaren familiko instrumentua eta ara, indiatik eldu dena eta gure taldean gehitu duguna dela ezazbaldi eta ara zerbait hitiko. Maitehenduz ba ara instrumentu honekin? Bai, uh, bai intzunaginuen beste beste talde batzuetan eta eta ola pixkat uh, jakin gabe nola, nola erabili eh. erosik ginoen, eskuratu ginoen, uh, deskurritzeko pixkat uh, sonoritatea maite ginoelako, eta azkenean uh, bat seman dugu biziki ongi besartzen zuela gure gure musikan eta, eta ongi osatzen zuela, eta, eta ara bai. Proiektu ezberlinetatik eh, elduzalete eh, denak nola eh, sortu duzue isabe, kontatuko kodibuzue? Eh? Bai, boni, ne atletika zintzen gantuak egiten eta talde lasai bat edo folk talde bat edo kantuak e, sortzeko gogoa izan du beti ta eta ara aukera hemen zitaten bispairitanola bertso kantaldi batzuetan parte hartzeko eta hortik e, ba angilkoik astoraren aldeko gaualdi batean beinatik laguntza kade ginion e, eren bertso batzuk emateko. Eta urtik hilabete uh, batzutara, aukera bat izan genuen, eta orduan erranion, bon, behitua ez gain uh, Baitut kantu batzuk kompostatuak eta bolta batzuk emaren dizkigu Eta igual ahots bat uh, sartu eta harmonietan bizka atalitu Eta, eta bai ez, eta, eta, eta ara, pitiaka pitiaka beti, beti aintzina kantu bat, beste bat eta, eta gero zen konfinamendua, eta konfinamenduarekin ba, proiektu guztiak pixiat gelditu beharrak, eta orduan orduan gaindua dintzinean, maketak egiten, eta tresna gehitzen, bateria bat, basua, eta dena posibre dena ez gaur egun, eta nahiko erreski etxetik egin ere. Ba ara, ikusi ginen e, kantoak egitean ziren altzirea ere beste era batez, eta, eta ara gero pentsatu eta lagunei pentsatu, eta bon, Torriko Torriko zinen gurekin jotzera ta bat batak baietz za ere eta tara bitxak jigijaga munditan familia munditzen. Tan eta on, ontara iritsi zarete gaur egun disko bat duzuia argitaratu eta gaur eskainiko dizki guzuen kantuak e, diskokuak dira denak. Eh bai batzu ezik e, diskokuak dira denak. Bai. Ba iruditzen ba zaizue len kantua entzungo dugu kontaiguzu zein den orain eskeniko digu zen kantua. Beraz, eh, arien azpian eta bonaitaja biskiata ara ese isiari konkretu izan itzekerene itzetan garatzen da ideia ba justuki itzen garrantzia gauko egunean baino beste erabiltze ditugun sarieekin ta Itz, itzak azkenean beren zentzutik galtzen, galtzen dutela, kamusten direla, izten direla, eta eta beraz, horra, uh, uh, gure itzai pixkat kasu gehiago emateko. Baina autokritika da ere baina. Eh? Bai. <laughs> <laughs> baina duzularik, prestatudetelarik aurrera. Bat bi iru lau. E, entzun dugu, e, arien, iz, arien azpian, izeneko pieza eskaini duguten hemen zuzenian euskal irratietan, e, guberrikantuz saio berezi honetan, e, kontatu diguzue ba, pixkanaka garatzen joan den proiektua izan dela honakoa eta 2008ko pandemiak, ez da, e, pixkat kolokan jarrizuela dena, baina aldi berean e, letretan eragin jaundia izan duere pandemiak edo idazterakoan zumbaitzutan. Ja, ezanoh, gero grabatu ditugun kantuak Fesabik janeko kopusatuak zituen pandemia haintzin. Mm -hmm. Guri gehiago eragindigu piskata, pandemia haintzin egan bezala seginen kontzertu batzu mate baina justu gitarra folk batekin eta bi nahiko biluzik eta justuki pandemi garaian konfinamendu garaian izan dugun denbora gehi gaji Uh, baimendu digu, justuki, behiol astea gehiago uh, musikatzen edo kantueiek uh, jantzten. Eta, eta ikusi dugularik, justuki, beste instrumentu batzu, bateriak sartzen zirela eta beste mami bat ematen zietela uh, kantuei. Hor gira, justuki, konturatu eta eta behar. Ola nahi, nahi genituela jo, horrein dicoiti, eta, eta horregituratu dugu pixka taldea, beste fei jamezara, beste lagun batzua ipentsatu eta. Mm -hmm. Bai, pandemian i, i, i, idatzitako kantuak behar emanen dira, eta bai. talde nahiko geldua gerenez, badugu <laughs> ez da bat bateko ba kanturik atera ola, pandemian ez da izan. Ola... Ados, ez iruditu zaite, aire... Bai ekia bai, kantuarekin pentsatu bai, dute bai hoy hartzun egiten du mm, bai uh, bizizan du biz, garaietan hoy bai, xebra ekia daba dela bon distopiatik eta eta eta ara pizkata apokaliptik baina mm -hmm. kantua beraz heldu dairepokalipsia bai gero joko duna ba komiki batetik <coughs> inspiratua da komiki baten zera gainean mina gitara. Uh -huh. e, kontatu diguzu, hasapen batean kantuak idatzi dituzula eta gero etorri da musika. Zen uh, kasuan ala izan da? Ez, ez alderantziz izaten da izana mais, eh uh, gehiago gitarra eta folk gitarra batekin ditut komposatzen kantuak. Eta beraz, uh, melodia eta gitararen arteko edo akordener segiden arteko hola lotura sendobat hemen eta hortikoiti hitzak uh, edo idati edo badutala uh, ze hitze uh, uh, nola mindo biltegi bat bezala egina hitzak fiskat uh, irresarban eta hortik uh, ba diren hitz batzuk uh, Hacimenen saiatu eta mm. eta hortik egokitu ba hacimenuda hacimendudan aireari, melodiarei. Eta letrak eraikitzen dituzuenan gai bat hartzen duzue ebi puntu edo ez bait ez bada. Bai, gai bat edo gehiago ara bizipenak edo bizi izan ditugun edo ondoan edo hurbilekoak bizi izan dituzten esperientzietatik eh, abiatzen gira mãiz. Ba, segituko dugu. Kantuen entzuten, hori baita importantea ere, mm. e, zer rentzungo dugu orain? Zer eskeniko dugu? Orain, erumenean kantua emanen du. Eta bara, erumenean, e, zera, esperientzia pertsonal batetik heldu da. Ara, gaztetan, gazta, edo, bai, gazteta elduta, eldu tasunaren harteko garaia, garaia, Gako hartana BC Sanitona ba, wala, pelibicia batzuena hondai. Hondakizuna. Mainzungo dogu nahi Bi iru <tune> Bikoizturik Gurua joan zaizulan Dezin ulerturik Norfuste izango zuen Erenbide gurutzean Etxea usteko unean Soratuko zinenik ez lotan Ziratsari Berri naiz dela diote Ez lotan bainan ez ziratsari Berri naiz diote Zeean, e, izeneko kantua eskaini digute zuzenean hemen Elizabethbe taldekoek e, errandugu diskoa atera berri dutela eta aurretik ere e, joanzarete kantuak ere plazaratzen e, orain dela ilabetezon baiitzu bi kantu, e, badeskutual izan genituen. E, gaur egun e, eus, musika eginzan e, e, autuak e, kontzienteak izaten dira e, kantuak... E, Piteaka edatzearena edo ez baita espada, pentsatu gabekoa izan da. Justuki pentsat, pentsatu ginoen ez sobera pentsatzea justuki. Ez eta batez ere gure, gure burua lasai usteko diska luze baten prestatzea lanainiz da. O oh, har siginelarik justuki gure gure kantuak pizkate osatzen eta jausten segidan eto gizaigu ideia bon itan ditugu batzu eta bururaino ere maiten ditugu eta bukatuak direlarik pentsatu gabe sobera plazaratzen ditugu ez eta eta ari hori e, tiratu ginuen len bi kantuentzat hori 2020eko ekainean ateragin dituenak eta nahiko kontenginen hola bapatasun hori bapate bapateko zera hori lortzea eta beste bi egin genituen nahiko fite eta eta gero bai konfinamenduak gelditu ziren eta biziak berhitze hartu zituen bere Bere ritmoa, eta eta urte bat eman dugu beste bi kantu boro biltzeko, baina baitatu bai, izan dugu binak aritzea jango ginuke, eta hor atera dugun diskak justuki biltzen ditu, atera ditugun saik kantu oiek, hori euskaji fisiko bat izaiteko, jendelak euskatzen baitzuen, eta haram. Eta, eta plazara jateko orain, helburua baitu zuen, hau? Holtzak gainean, defendazia? Bai, bai, bizten da. E, bon, ola, itugira azken... Az, azken uhten egunten alire konzertu batzuk izan ditugu ezkereskuin. Ez gira nintzibili e, sekatzen eta ola, e, e, ez dugu planen gintza zehaztik ordain eta doain duti eta dugun denbora musika iteko janeko baliatzen dugu bainan bai biztan da data gehienak ez badira guztiak ipagaldean inditugu eta bai a, orain egia da igualdean aritzeko gogoarekin girela, eta, eta espero aukerak izan dila, eta orain errandu zuna euskarri honekin, diskatxik honekin badugu alere ba zer erakutsi, eta jendeak ideia nahiko fidela ikusten aldu gure lanaz, eta uste dut ara, ba, badugula erakusteko zertxo baita. Zaila da, el, leku baten atxematea? Eh, hainbest eta alderen artean eta errandu zuiparra aldean ari batik bat, binean e egoaldera joatea ere zaila egiten da? Ez, ez dut uste eh, bon, zaila, de, pff, eh, zaila da, ez badut zuzekatzen eta ez baztoaz eh, jendearen gana eta, eta kontzertuetan egia da garai baten baino askoz gutxiago ateratzen gire lagu ere bai eta, eta ez beti hainukun ere. Beraz, gara uh, jo nahi bauzu eta zure tokitxo hori hartxean nahi bauzu ba, ibile behar da pixka txekatzen eta egoaldean ditugun lagun eta kontaktuak deitzen eta janez, e, bon, begira azkenean taldi guziako lagari dira. Data horietan libro gira, e, begira zure inguruan eta, eta gero bat eti, bat eti bestera ba, informazioa pasten da eta eta gorigungo tresnekin ere eresa da mail bati ba, ara diska zabaltzea eta bueno pitxak egiten da baina mm. illa da oberena dela zuze, zuzeneko hemenana tusularik norbaitekin eta eta kontzeptuala lutzeko izaten da. bai areto itxiak izaten dira egokienak zuen lana ongi elarazteko edo, edo zein lekutarakoa proposada 12in um, uh, tokietako baina uh, batez ere ho egin ditugu um, azken bi kontzertzuetan, um, ja da tokitxi eta nahiko nahiko txikiak zirela eta hojeekegia da ikagi um, duela jendea adi e, egoten zela kantuen, uh, kantuen bitartean eta musika nahiko lasaia baita eta hitzai uh, tokia initu ematen dielako uh, guia da guretzat uh, bizkigo zu zela giroetan aritzea gero or, beste kide batekin uh, lantzen ari gira beste formula bat ere bosnaka pizkat uh, jokeragoa edo soinu gehiagorekin bainan uh, elburu, elburua edo, ez dakit elburua den bainan uh, badugu beti Malgutasuna pixkat proiektuan edo zein formatuan aritzeko ere. Eta gogoa hola segitzeko. Edo zein bolumenetan. Edo <risa> <risa> zein bolumenetan. <risa> baina nekia da, baina tekratzen zumezala, ba, gure ba, eta edo zein musikak, eh? baina gure musika nahiko lasaia da, tempo nahiko gelduak dira, eta ba... Hori, ostutako irekia areto batean edo jendeak ez badzu kasua handirik segidan sufrikarioa bilaka daiteke eta eta azkenean hori kantua bukatu da, ni ai, abais, zese, zese, zese, zese, eta niok ez txalutzen ta ai ze ze ze ze seri dira gira bemen. Baina ez bain hainbeste gertatu eta alderantzizkoa ikuste parean jendeak Indar bat edo, edo behintzatea isirik egoten dela eta zuriadi eta kantuen artean gero txalo sendoak edo ulertua duela noiz bukatuak edo eta noiz hasten duen begitz Ba nahikoa da, nahi dut ez du beste eskatzen eta eta Kriston kristonplazera da ara, giro zer behite sortzen ari dela sentitzen delaik Ba, orain eskatuko dizuetezuen instrumentuen hartzea eta beste pieza baten e, eskaintzea, orain bat, zuetezuen autuan. Orain, aire apokalipsia, ioko dizuego, aire apokalipsia, beraz hastean aipatzen genuen kantugura, uh, ba, disptopikoa piskate egun batez, uh, ba, ikusten dumez ala, da, ba, gaur egun uh, eta energien... Uh, prezioa emendaketarekin eta egun batez ega ez diguten aire ere hor dain arazten eta, eta hori. E, referentzi zuzen aurain ez dize tematenan, baina hersekatzen bau zue hori, e, bada komiki bat Ara Hori azaltzen duena eta ikusten dira beraz ahog batzuk eskolara joaten, nolako bizkarekozako bizka bat ekin bezala eta kontagailu bat azkenean eta elektrizitate kontagailu bat bezala, ba, hor, aire, aire airea kontatzen du eta bako badu bat du, ba, hori batzen du gaztatzen duen airea Ba nahi duzularik, asbaitezkete Muzik bid Auszo tristea se arca tu se mekin Orxe machinna airear en precioar haiti Goiti Jo anda bardata pena da baici Zarezti dela atxa hartzea Lore baten usainan Bebaldeko rusua Aire pokalipsia Jadanik asida Aire pinta guziak banan, banan Azkeneko bizi bete beharra Atxa hor dantzeko berri bakarra Haur tzaroko gustua Hame txurruna besterik ez da eta irriak Horta intzen baita dena bat aaire poka lipspsia jada ni kaga Aaire pintaiak banaan Hortxe, ba, bera zentzun dugu aire polak, aire, esango ba, aire pokalipsia, zeila da, erratea, eh, hauzkatzea. Eh, eta eben ditugu gurean, e, ba, isabe eta aldekoak sabiri e, arte, Bizente Iarabida aur ditugu, baina gu ari garamintzatzen sabi e, eta bainat bizkairekin e, proiektu honi buruz, Diskora ere iritsi dena eta hemen diskora ekarri dituzen kantuak sei dira orurotara baina. Kontzertuetan besterik ere eskaintzen duzen olakoak izaten dira. Bai behatzi oringozz behatzi hamaskantu depende kontzertua baina halagaraako zerbait. hamakkantu ememaugu eta bertsuua batzuk ere bai. Bertsuak eskaintzen dituzue zeintzuk dira gustukoen dituz taldeak edo e, eragin zuzenik duzue zuen... E, Sor benean, ere? Bai, e, bai, ba, bai. Bistanda, eta... E, Baitkat, hain, hainitzak dira, e, influenziak, e, bo, nola ez, euskal musikatik e, eta folk musikatik etortzen diren, e, influenzia zuzenak, baina e, bai batzen alditu gure Nikkeid. E, eta azken, azken aldietan ok entzuna yugu uh, talde kanadiak bat, uh, timber timber daitzen dena eta aurrekin uh, maitimen maiteminuk gira ajunt aur gure uh, uh, kantu guztiak ez dute uh, ez dute ohen gutxutik baina uh, illa da hoiek landu duten uh, landu dute hoien soinua ikaragir egikaragir egun ekari dute uh, soinuaren uh, lanketa hori ta, eta bai ematen dizkigu ideia uh, ideiaikitz mae eta euskala euskala kantarietan bon eh baina hanari biston da e, benitolertsundiren azken lanak e, bo, dena eh baina <gülüyor> a, baina bere azken diskoak bere hautsa apaldu aitzailu tola kristona moldaketak modlaketak ere Ni eh ni berikitan ere resusmai lopetegiren azken lana entuten ari naiz eta eskertu nai nuke ez ta Trukatu ditugu pixkaatu gure gauzak eta kristona laguntza ekarri dugu edo kristona zera aholkuak eman eta mm. hori Bez bai kantakintzana ari tireren ari den hainbat kantautoreak edo eta no gehio baiizaki denak edo maiz eta Joseba Belonogo hainbeste bat dira eta jokeroak joukeroagoak ere baina Hara, eragintzu era zena, unama ere biztan da, bon, hainbat. Ezan duzu, Jesus, mai, lopetegiren laguntza ere izan duzuela, kanpoko begirada bat izatea importanta da, eskatzen duzu ere? Ola, ola, ola, dena beste, beste, bon, aia zera, Parada izan dugu, elgahezagutzeko beste proiektu batean, e, Saretako pastoralean berak e, kantoak idatzi baitzituen eta, eta a, pa, nik ere a, parte hartu nuen, eta azken astean hor bazka, bazkaria izan ginoen, ganden astean, eta diskoa, disko batean manioan eta a, be kritika polit bat e e egin zigun, hainitza, eta, mo, nik erantzuteko bat dio, eta horgari nahi zigatitik erantzute, baina bai, oso positiboa eta holako egeferentzia batek edo holako jakitate hondiko pertsona batek guretako azteko, ba, bai, kriston kemena ematen dizu eta konfiantza eta bide honetik ari zarela eta bai, mm. bizten da. Ba, denbora joaten ari zaigu, e, juzte zait bi kantura indi geratzen zaizkigula entzuteko, e, beraz e, lanen jarri barko zarete orain, eta ondoko kantua aurkeztuko diguzu, baina, tadibet? Diguz? Bai, ondokoa miran bodeitzen da. E, Biskat, hastian be, bezala eromenian e, kantua bezala, sabik e, bizi ba, bizizan zuena. E, Bai, bi zera garaik baten uh, inguruko kantu bat testu bat da eta mo, niri neri bere testua bere itzak pasadizkit eta txatuko naiz uh, hori emaiten. Ba <laughs> nahi duzuelarik Garbi betea izarrenin egia Astikeria zera la luz sea Hedatu naini munduari gainetik behatzeko naya sia nin wa kegalak siran ekisistema ziro beltzen ertira osoki dena ulertu zalurruntzen esne bideari ber Turik itxaserdian nago Dezinigituz jausten de ondora ino Ura zala ustezina Altsor galdu bat bezala Hemen betiko Beitino oraino Baurra, e, bukairara ere iristen ari gara, hemen isabe taldekoak e, zuzenean entzuten ditugu, e, eskertzen ditugu benetan, e, badakigu lan dela ere, eta e, zuek musikariok e, afizioz egiten duzuela lan, eta ez ofizioz, zaila baita ez da? Hortaz bizitzea, eta ez dakita, Ez, ez, uh, musikaz bizitzea zaila eta norberaren musikaz bizitzea hori nozailago. Zailago. Baina zailagoa. Mm. Baina, e. ez dugu sekulana fean, alako pretentziorik ere izan. Eta, bai gogoa bizten, da, gaztetan asten zaila ikustuzu zure taldea munduko behena dela, baina, bon, bidea eta, edo, urtea joan aragoa uo gira ere gure inguruan edo aski hobiletik batzuk ikusi ditugu ba sartzen eta eta nola zenolako bizia erimaten duten eta zenolako zailtasunekin eta zepasioaz eta zenbat erraten zinena zenbat lan egin merden mazkenean bizi zerbait ateratzeko hortaz bai. bizi duin bat izateko mm. minimok bai. ebentza bai, bai, bai. Mhm. Mm txalo chalo bidoxdana. Adi bai, bai, bai. E, orain eh urtea bukatzen ari zaigu. Eh, zerreskatuko zeniak zuek eh e, 2023-ari. Be, arele context datak ez, eh bawla gure proiektuari gure proiektuarentsat eh segitzea Hola ideiak partekatzen eta proiektua helikatzen. E, Txamaten dugu hor, e, zine dinamika on batean ari girela, nahiko, nahiko idei behiekin eta bon, dinamika honean segitzea. Da ez bai gara, deskonektatuak ere, ba, oroko gago, aurtengo urtean nahiko latza izan da, ahloan nitzetan, sozial ahloan, bon, hainbat bohoketan ere, eta ea zentzu pixkat, edo zuzentzen dugun pixkat bakko hori denak batera, eta ara, ezta egia eta garaiak eta goez gira uste dut unkituenak, baina hemen hemen gaindi ere urgunan eta endaian, eta ikusten dira ba, mundi mundializazioaren Ondorioak, ondori eta beraz, Ara, bidean den jende horrentzat, eta eta munduan ba, gure bizi moldea pairatzen ari den jende guzi hori ea, ea, gauzako betzen joaten diren eta oktara laguntzen dugun ere pixkat gure inean. Ba, osongi, ba, hortan burratuko dugu, esan duzu eh? kontzertu ekin segituko duzuela, baduzue bira daueneko biratxo bat prestatua, edo ondoko kontzertuen itzordu batzu ah, baitu zeburuan? Ogen, le, lentasuna, izain dagoa, taldearekin pixkat gehiagoen txegatzea, <girrisa> bozgahean akide hori erazinte eta bai baitu, ara, kontzertu batzuk pixkat tairean, ezagun finkatuak, baina... Ula, ari gira bai martxo martxo eta, eta udaberri udaberri errizturako erdi, gauzak fiskat fiskat ikusten bai. Ta zuen berri izateko nora jo barko genuke. Eh, uh, bate ah, joztuki, no, ez dugu zure sozialik ez deuz. Uh, Ez, hageman eh, zuzena, gero maila badugu eh, isabe abildua ni puntu eus, eta gero interneten atxematen aldira gure kantuak eh, bandkamp eh, gunean eh, Ara, eta gero, noam, eo, eh, orduk hagemana iten aldu zue, eh, maita kultura Uh, maita kulturaren bitagtez ere uh, gurekin uh, ahimeneetan jartzen alzaizte? Bai, maia eskertunareko ginukerez da durango nezginien izan eta gure dizkoak antziren uh, mm -hmm. maita kulturaren mainean, beraz, uh, mine eskert maia, mine eskertunareko bat. Bai. Ez ni, eh? Besti, es. Es. Bai, beste, beste. beste. <laughs> Osongi, ba, eskerrak eman da, e, diskoa ere plazaratua, ezakitea, dendetan eskuratzeko aukerarik badagoin, no? Edo hori internetez? Eger, e, e, e... bai, mana daitezke, baina nor, e, e, esku zabalak izan gira, eta ainiz, ainiz banatu ditu. Guti egiratzen dira. Bai, baina ideiarekin behitzeko izateko bizikat, eta baina bai, bai, jenderak nahi behitu, ahimaneetan sartzea, eta ara 5 €uten saltzen ditugu, Nahiko nahiko merketea sinko animada jendea bada honiera. E? Hori ez errano, ez Bai, bai ez da. Ko ko, ko gara. Da. Antena baita, deitzen da Xabe Taldearen disko berria eta erran bezala, eh, plataforma digitaletan ere entzun gai duzuena eta orain eh, ba Xabe Taldearen azken kantu batekin geratuko gara eta agurtu aintzi iragertzeko, biharko gomita zein den, esango dugu guberri kantu saioan, hane García, izango dugula gure artean, e, lurra taldean haritutako musikaria handia eta azkenaldian ere ere, oitabigarren korrikaren kantuan ere parte hartu duena. Ba, esker mila, guztiei, eta laiztara arte esango izet. Bai, esker zuenak. Horain, eh, kantua, zein izango da? Istorioak. Istorioak. Uh, ah, itz bat istorioak. Bai? Kiburu, bai uh, inge eskertzeko ere bai, eklipatu bai ginoen kantori, zera irudia hemen genioen. Mm -hmm. Eta inge harin lagainakarekin lanera nahi du ginen, azka indaka. Eta, eta ara, kolaborazioa elkarlanean izi egi puita esan zen. Zua mordiko zera gaineko sokoetan ibile ginen lan ibaineta ta, ta eta Eta ara. Uh, Bianeko gure artean egin dugun bezala, lehen da biziko izan da, baina agian ez da azken, azken nahi zain. Hor, oh, hor, ba, hor tse beraz, bideoklipa ere ikus gai duzuna, baina nahi duzularik ba, kanturako prestatu, eta honekin agurtuko dugu saiba, zan hongintzule. Ba, Aio. Pat, bi, iru, lano. Duna uzue berri, Emanaizik, Biara muunak ez Izanen goizik ez da historio bat, Hipuina paizik. paizik. Atzokoa ez bada, Ez du aspaldi, Oianiko basa jaun, Erreka lami zuen bere, Berelekuan argi, berelekuan argi, delarik dena, labro bilakatzen da, bestearena zer den duguna eta zer dutena. Marsa jauna abadoa, labinen gana, ko beharrak Barrenak jana, emangabe hartzeak, arro darama Erreka bazterera, edudelarik, emangabe ez baita Artu emanik ez du errezi erre, zibitu, erre. Amare Arrokeri txuan Da egoskortu Naira setzea Ez baitu lortu, to oh. euskal irratietan artistak zuzenean abenduaren emerezitik oita amarrera eguerditaik horremata arte. Gurean izango diren artistak Inez sinaga Andoni Oio Kiegi, Kilimak, Isabe, Anne Garzia, Zortzi, Erramon Martiko Horena, Etxe Taboru, Hiruri, ez utxegin euskal irratietan egu berri kantuz abenduaren emerezitik oita amarrera.